torn goig i arreu del país tant d’rit d’anar la ferma convicció. La mar sent nostre doncs senyores, senyors, ja som aquí una altra vegada amb aquest programa especial de Sant Jordi que estem realitzant des de les 9 del matí que ens hem llevat i fins a la 1 del migdia que continuarem a realitzar en aquest programa. Nosaltres el que sí que hem de dir és que ja tenim els del Com a ser Solà per aquí preparats per fer-nos eh, doncs, llegir els seus poemes o els seus contes o allò que tinguin doncs, sobre la taula. I tenim aquí amb nosaltres la Raquel Moreno. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Una mica impressionada, no?, de tot el que està passant avui, aquí, en aquest matí. Bueno, està molt bé, una mica diferent. Un programa especial. Sí. El, el, ja és la tercera edició que fem aquí d'aquest programa especial de Sant Jordi, amb la qual cosa doncs, ens omple de força, orgull. Doncs, si esteu escoltant la música en català i el que fem ara mateix, doncs, a eh, anar-nos en directament cap a la Sagrera. Això serà de uns minuts i el que fem ara mateix, eh, una pausa i tornem. De la alternativa de Manresa. Si, falles, ve, moros, si Prades, De Varembar, de Varembar, tas de març. De Varembar Molt bé, doncs contrem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos-en directament cap al centre cívic de La Sagrera a la Barraca perquè allà ens espera l'Anna Arnal. Molt bon dia. Molt bon dia. Explica'ns pues... el que està passant ara mateix a La Sagrera. Pues Ara mateix estem parlant amb unes dones molt simpàtiques que organitzen tot el que és donar la... te donen una rosa si tu escrius un poema i hem dit, va, vos mos animem a escriure nosaltres mateixos un poema, ah, mira, si te'l puc dir, a veure, és una miqueta improvisat, però bueno. Pues hem escrit sobre Sant Jordi, eh, el color de la sang s'aproxima al blat, crea màgia, llum per trobar-se amb el punt. Sota una pluja de lletres, Barcelona sobre el món, en un mar de sorpreses, Sant Jordi el drac mort. I gràcies a això no hem de pagar res, simplement ens intercanvien una rosa. I ara estem, ens trobem en, una, en la poeta granadina, Àngeles Ibáñez, és una de les organitzadores de, de, de, de, lo del centre cívic, que ens, han, ens ha comentat que fa que hace 29 años que se organizan y que están molt contentos de con la afluencia de gente y que es una edad muy señalada y muy importante para ellos. Y esta poeta nos ha dicho que nos va recitar un poema de José Martí de nom que Cultivo una rosa blanca. Os lo dejo y en todos ustedes, eh, Ángeles Ibáñez. ¿Te la pasas? Buenas. Hola Ángeles. Uh, cultivo una rosa blanca en junio, como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cargo mi rosa cultivo, cultivo una rosa blanca. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs pues això, aquí estem, esperant a que comencen els actes, que encara uh -huh. estan preparant-ho i, en i parlant un ratet amb elles. Perquè heu vist per aquí la Mercè Rodoreda o què? Encara no. Encara no ha No, estem... Estem en l'espera. El que, es que, el que espera exacte. és que faci assignatura d'alguns fragments de, de les sí. seves obres. Eh? Sí, sí, i fotocall, i, i una visita teatralitzada. I també hi ha el punt de llibre per vas canviar punts... Oh, sí, és on, és on mos trobem ara, que és davant del centre cívic La Sagrera La Barraca, que uh -huh. és on, on estan aquestes dones i han, mos recitat el poema de José Martí. Molt bé. I el, també hi ha un recull de poemes de creació dels veïns i veïnes i lliurament de roses. El recull de poemes és un llibre, nosaltres ara hem escrit per a és un llibre ah. dels poemes que es van escriure l'any passat. Ara, en els poemes que s'escriuen aquest any, sortirà un llibre per a l'any que ve. Molt I és tot, és tot gratuït, és tot la voluntat i els veïns de la Sagrera. D'acord. Doncs, Anna, si et sembla, connectem més tard. Connectem més tard, perfecte. Vinga, que vagi molt bé. Fins després, Fins adeu. Fins molt bé, doncs nosaltres ja continuem aquí els estudis i ara el que farem serà entrar a l'escola com Comas Isolar que els tenim aquí preparats ja per llegir-nos algunes d'aquestes textos o, o aquests poemes que han redactat els mateixos perquè hem de dir que, tal i com hem comprovat entre les 9 del matí i les 11 del, del migdí bueno, sí, entre les 9 i les 11 del matí doncs la gent d'aquí de la Trinitat té moltes molt esperit i moltes ganes d'escriure i com s'ha vist, doncs el que han redactat doncs, està molt bé doncs el ara mateix anem a escoltar una mica de música mentre preparem l'entrada dels alumnes del Comerç i Solà i eh, després tornem fins ara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 que no l'hagis I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Bé, doncs, tal com us deia, tenim amb nosaltres la Raquel Moreno, aquí benvinguda. Molt bon dia. Explica'ns, aquí estàs molt ben, ben acompanyada, no? Avui? Sí, ara mateix han vingut els nens de l'escola com a sisolà i aquí a la meva dreta tinc un noi, com et dius? Edgar González. I quina edat tens? 16 anys. I què has portat? Un poema? Un poema, sí. Ens doncs els vols llegir? Vale. On visc jo? El món té 3.158 ciutats, una de les quals visc jo. Barcelona és la meva ciutat, hi ha 10 distric districtes, un dels quals visc jo, hi ha 73 barris, qual un visc jo, hi ha uns 1.300 carrers, un dels quals visc jo, també hi ha uns 3, .000, 3 .000 milions d'edificis, un dels quals visc jo. Barcelona és la meva ciutat, una de les més visitades del món occidental, té més de 2 milions d'habitants, qual un sóc jo, jo visc que la ciutat de Barcelona, a la millor ciutat del món. Molt bé. Y aquí también tenemos la... D'Anna Palma. ¿Y tú de qué curso eres? Según. Y bueno, si has portado también un poema... Pues sí. Pues venga. Me han nacido rosas nuevas en el jardín de mi amor. Son todavía tan chicas que no se les ve el color. Son tan bonitas las rosas que las cuido con amor, para que no les den ni el aire nada más el sol. La pena es que, te, que tengo yo es que son rosales rotos. Uno está lejos de mí y el otro no lo conozco. Porque la rosa pequeña me la quitaron de pronto. i vivo con esa pena que no me deja i me ahoga. De les tres rosas que tengo solo puedo tocar una. La cuido tanto esa rosa porque esa és es rosa mía. Molt bé, molt bonic. Un aplaudiment, sí, sí. <coughs> molt, molt bé a tots dos. <coughs> doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara entraran dues persones més perquè eh, doncs recitin o expliquin el seu conte. Fem un canvi... A veure, doncs dir-vos que eh, durant, el, durant aquest matí s'està produint també aquí al que és la Trinitat Vella una, un intercanvi de, de llibres, eh, sí, un mercat d'intercanvi de llibres que a partir de les 5 de la tarda es realitzarà gràcies a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. I a veure, qui tenim ara? Ara tenim una història, no un poema no? del David. Sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos lo quieres decir aquí? Y tanto. Una larga vida. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, nació Juan Perico Palomino, que por desgracia nació más grande de lo normal. Iban pasando los días y él iba creciendo y creciendo, hasta llegar a medir con tres años dos metros. Su madre y su padrastro le llevaron al médico para que encontraran una solución, pero no la había. Decidieron marcharse a los Estados Unidos para encontrar un posible tratamiento hormonal con el que frenar el crecimiento de Juan. Cuando Juan llegó, tan solo tenía cuatro años. Encontraron un posible tratamiento entre los médicos más prestigiosos de los Estados Unidos, pero era muy caro, costaba un millón de dólares, y él era muy pequeño aún. Volvieron a España con la ilusión de recaudar lo suficiente para pagar la medicación. Se movieron por todos los lados, pero Juan seguía y seguía creciendo. Organizaron partidos benéficos, conciertos e incluso algún que otro combate de boxeo. Tan solo llevaban recaudados 10.000 euros. La familia desanimada dejó de moverse y Juan se quedó sin el tratamiento. Un día caminando con su madre, un hombre trajeado y de acento inglés les preguntó si estaban interesados co en concursar en el Guinness World Records. Los padres, ya desesperados, aceptaron con una condición. Si ganaban, les pagarían el tratamiento hormonal, incluida la ida y la vuelta del viaje. Cuando les tocó ir a Inglaterra a participar en el concurso, Juan, que tenía 11 años, ya medía 3 metros y medio. Llegó a la final con muchos nervios, pero ganó y se emocionó mucho. Al llegar al hotel con su familia, le llegó el dinero. Juan no decidió aceptarlo, porque le gustaba ser tal y como era. Finalmente, se sacó los estudios, se le medicina y se fue a Boston para seguir estudiando su especialidad, que era el desarrollo hormonal, incluso encontró el amor. Se casó a los, 20, a los 25 años y tuvo dos hijos. A la edad de ochenta y siete años murió de un paro cardíaco con una altura de 5 metros. Vaya. Y <laughs> también tenemos aquí la... Sana. Sana. ¿Y en qué curso estás tú? ¿Y también nos has escrito alguna cosa? Sí. Entonces venga. Diario de una esquizofrénica. Capturo totes les llàgrimes que vaig desprenent. Tot era un silenci al final. Han pres tot el que tinc i tot el que sóc. fent-me sentir que no quedava res en mi, intentant destrossar-me com si estigués feta de paper. Sempre feien burles de mi. Ningú m'entenia, ni tan sols la meva, fa la meva família. Ningú els creia res. Des de l'inici de la meva adolescència sempre m'he sentit rebutjada de tot arreu, sobretot d'ells. Ningú m'aprecia per la meva forma de ser. Passant de mi o simplement amb els seus comportaments i l'única manera que hi havia de fer desaparèixer aquests dolors. Era provocant-me un dolor més intens, tallant-me les venes i veure com s'agreullava. Ningú s'adonava del mal que em fan. Mai em van pegar físicament, però sí psicològicament. Sempre es rien de mi, però ningú em parava atenció. No em deixaven mai sola, sempre m'acompanyaven i en controlaven la meva vida. Cada dia que passava m'obligaven a fer mar a les persones que m'envolten. Sentia que llegien els meus pensaments, que em volien fer patir, i per aquesta raó jo ho havia d'evitar. Així que, cada dia que passava, més apartada em sentia dels altres. Quan surto al carrer, només escolto sorolls dels cotxes. La gent se'n riu de mi, sense parar. Em poden llegir la ment i volen matar-me. Només puc plorar o reaccionar de manera violenta, fins que finalment m'aixeco a l'hospital i em neguen tot el que vaig veure amb els meus propis ulls. Creuen que estic boja. Passa el temps i ningú em comprèn. Ningú veia ni escolta el que veig jo, per aquesta raó i per altres més, amb distància dels altres. És úniques les meves úniques millors amigues, que només les puc veure jo. La meva vida no és res fàcil, depèn dels altres, però no puc confiar en ells. Tot em volen fer mal donant medicaments i fent desaparèixer les meves amigues. Ningú pot entendre'm. Diuen que estic bolla, però jo sé que no és així, i passi el que passi mai deixaré les meves amigues. Molt bé, doncs aquí hem pogut escoltar dues històries molt profundes, amb molta reflexió, gràcies al David i a la Sana. Molt bé, doncs ara farem un canvi que entri també altres alumnes d'aquí de, del Comer i Solà, que hem de dir una cosa molt important, que és que fa un, uns mesos el Comer i Solà va fer una exposició a la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra, on els diferents alumnes doncs, també exposaven les seves realitzacions. No? I va estar molt bé. I doncs ara eh, parlem amb, amb la Raquel a veure que ens presentin. Bueno, aquí tenim un, do, un noi, com et dius? Anguill. I en quin curs estàs? Quart. I què ens has portat? Una poesia. Endavant. Indecisión. Dos caminos tengo ante mí. Son autónomos e inteligentes. Los dos demuestran ser bellos, aunque igualmente diferentes. Abanzo un paso con valor. Una decisión tengo que tomar. Rápido, necesito pensar. ¿Por cuál de los dos debo caminar? Ayuda, pido al cielo. El viento me susurra la respuesta. No todo lo que brilla es diamante. Deja de preocuparte y vive cada instante. Muy bien. Y aquí también tenemos una noia que se llama... Diu... Michelle. Muy buen día, Michelle. ¿Qué nos has portado? Un conto. Venga. Eh, hola, soy Rick y tengo 16 años. Para el trabajo de la redacción... Escriuré sobre el meu passat. Jo vivia a Londres, a un barri de rics que es deia Hampstead, el qual és molt estrany perquè jo era pobra. Vivia al carrer amb la meva germana gran, Angelina, però <coughs> els meus pares van morir poc després de que jo nascés. Però quan vaig complir els 12 anys, la meva germana va morir. Des de llavors, visc sola i vaig tenir que espavilar-me per a poder menjar. Vaig estar buscant treball durant molts dies, però suposo que ningú vola a una rodamont com en Prada. Un dia, qualsevol estava al banc del parc pensant com podria tirar endavant. Al meu costat es va seure una senyora d'uns 30 anys, alta i esbelta, amb els cabells foscos, la pell morena i els ulls verds. Em va saludar i em va somriure. Es deia Alice i vam estar parlant durant mitja hora. Em va agradar molt tenir companyia d'algú, però de sobte em va preguntar sobre la meva vida. Em donava molta vergonya dir-li que jo era un arrodamont, però tampoc m'agradava mentir. S'ho vaig dir i em va mirar amb cara trista i de llàstima. Em esperava que em digués un simple, ho sento, però en comptes de dir això em va dir, vols, vi vols viure amb mi? Em vaig quedar perplexa, però en perquè no m'ho esperava gens ni mica. Li vaig contestar que sí, i em va dur a casa seva. Quan vaig entrar, em vaig quedar sense paraules. Era una mansió molt bonica i gran. Semblava un somni fet realitat. Només faltaria que els meus pares encara fossin a mi, però era impossible. En fi, vaig considerar a l'Alice com la meva mare, i cada dia ens ho molt bé. Però el dia que més feliç em vaig sentir... Va ser quan em, vaig, em va dir que aniria a l'institut. Sempre vaig voler estudiar com les altres nois i noies, i ara ja podria. Recordo molt bé el primer dia de l'institut. Estava molt nerviosa, per si algú sabia que abans ser a Rodamont, però per sort no va passar. Vaig contemplar l'edifici fet de pedra, era com un castell de fantasia, i em va agradar molt. Quan vaig entrar a la classe, tothom se'm va quedar mirant, no sabia si això era bo o dolent, però vaig passar i em vaig asseure al final de la classe. Em sentia sola fins que dos noies del meu davant es van aixecar i es van asseure a mi. Es deien Diana i Raquel, i les dues em van caure molt bé. Encara puc recordar com eren. La Diana llavors portava ulleres, tenia els cabells molt llarg i era la més alta de la classe. I la Raquel ella no havia canviat gens ni mica. Segueix portant un munt de pulseres, les seves trenes i segueix igual de prima. Però el que vull dir és que m'ho passo molt bé amb les dues i que no sé què hauria fet si no hagués aprofitat aquella oportunitat. Quan la maquena va acabar tothom la va aplaudir fins, fins i tot algunes noies estaven plorant. Va tornar al seu lloc i va mirar per la finestra. Llavors es va recordar de la seva germana Angelina i va pensar en que segurament estaria molt orgullosa en ella. No va poder aguantar més i va plorar d'alegria, però després va somriure i va continuar mirant al cel, pensant com en un dia qualsevol va canviar la seva vida. Molt bé, una altra història molt de missatge. Moltes gràcies a tots dos. I canviem ara... A veure qui se aquí amb, amb nosaltres. Doncs... Un noi, com et dius? Bon dia, em dic Juan, Juan, Juan Jara, uh -huh. i vaig primer d'això, so, primer B. Molt bé, i què ens has portat? Uh, és una poesia uh, titulada Música i Instrument. Uh -huh. Molt bé, Enda... en endavant. Música i Instrument. Escolta cantar a la natura, tan màgica i tranquil·la, ja que tenir cura, els animals la vigilen. Toc avui la flauta, demà la guitarra, Practico sense pauta i amb molta garra. Faig unes instruments mentre passejo pels carrers, escoltant les veus clements i les cançons dels altres guitarrers. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Doncs un aplaudiment per tots, no? Ja sí. que ho hem fet molt bé. <plaudiments> doncs a veure si la professora vol dir alguna cosa... Doncs a, a veure, que la seguirem aquí amb nosaltres a veure què ens explica. Bueno, què us ha semblat aquesta experiència? És molt... Doncs, a veure, és una experiència que es repetís cada any, és uh -huh. molt maco veure com els nens i les nenes se preocupen de la poesia, de la narrativa, uh -huh. i naturalment estem molt contents. O sigui, Sant Jordi, per nosaltres, és una festa, uh -huh. i veure que segueixen esforçant-se any rere any amb les roses, eh, tenim venta de roses, de llibres, per als uh -huh. viatges, i sobretot aquests no, que voluntàriament que aquestes històries que són mm -hmm. fantàstiques. I que arriben molt, molt al cor, eh? Jo sí. Puc mm -hmm. dir que sí. sí veure, jo soc professora de llengua i, mm -hmm. i traus moltíssimes coses i el bonic és que aprens moltes coses d'ells i de la seva manera de veure la vida. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale. Doncs nosaltres us agraïm que hagueu vingut avui per aquí i esperem doncs, que a en més endavant doncs, doncs, continuï col·laborant amb aquesta emissora. Cap problema. Que nosaltres doncs, us ho agrairem i, i molt. Moltes gràcies per invitar-nos. Gràcies doncs, a vosaltres. Gràcies. <fixi> Molt bon dia de Sant Jordi tothom. Bon dia. Bé. Molt bé, doncs ara el que fem serà escoltar una mica de música i tornem. Fins ara. Si no perdo la consciència seguiré pensant amb tu. Jo us mico cavall la punta do pal. Senyores a para aiigues que la que tal Jo nom a carrers del boteu superior. Ambdues pers un nas de catró. Us ha vingut de tanquis no diguess a ningú. aquell ll terra que és en la tu. Ja dos policies que passegen a el cavall. Els sempre de goma i gener és de metall. Un vostres multi far la de pagent escriria una postal al Un anís, hi ha dies deliciosos que ve de gust recordar. Anem fins a la Rambla a fer un vas de Molt bé, doncs amb aquesta música nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara la sorpresa que us teníem preparada i és que no només hem parlat no només volem parlar avui de Sant Andreu i la Sagrera i de Trinitat Vella, esclar, sinó també de Naves, el barri de Naves és un d'aquells barris oblidats del dir d'alguna manera i que nosaltres doncs, també volem tenir, tindre en compte uh, el que s'està realitzant en aquest moments al barri de Naves, el centre cívic de Naves és el primer concurs de dibuix Sant Jordi al meu barri Barcelona i per aquest motiu doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Enrique Llacer, molt bons dies bon dia doncs pues, explica'ns què és el que s'està produint aquí al centre cívic Pues nada, aquí en el Centro Cívico, justo he llegado y estaban haciendo un teatro infantil para unos niños y estaban haciendo una representación de san Jordi, una reinterpretación así infantil y tal y mm -hmm. están haciendo un montón de actividades, la verdad es que hay bastante ambiente festivo, juvenil y de gente mayor sobre todo mm -hmm. y sobre todo eso, el concurso de dibujo ¿Hay algún... hay algún niño que podamos hablar, que es chiquiparquí? Sí, precisamente tenemos aquí a los niños premiados y a la gente premiada. vamos a hacer algunas preguntillas, ¿vale? Muy bien. A ver, para que te explique. Hola. Hola. Diga, has ganado eh, un, el concurso de dibujo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Y cuéntanos, ¿qué has dibujado? No sé. ¿No, no. sabes? Pues Barcelona. ¿Barcelona? He dibujado. Oh. I... I no sé què em cotavi. I què què poden en aquest dibuix? Què què què representa? Que que l'ha pintat. sé. Uh. Que t'estima molt Barcelona. ¿Te está debutando San Jordi? ¿Lo está pasando bien el día de hoy? Sí. Muy bien. Pues bueno, gracias, Alejandro. A ver, Ahora sí. vamos, a, vamos a entrevistar otra de la, de la ganadora. A ver ah, qué bueno. nos, nos comenta. Hola, hola, hola, buen día. ¿Cómo se llama? Nati. Nati. Dígame, ¿ha, ¿has sido una de las ganadoras del concurso de dibujo? De bueno, de pues Cibarabas? eso parece. Mira, estoy contenta. ¿Sí? Sí, mucho. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué ha representado su dibujo? Bueno, pues es un detalle de la reja de San Pau, donde acaba la reja, en el lateral. Era mía Ajá. y entonces, bueno, decidí pintarla. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se representa el día de San Jordi? Bueno, nos encanta esta tarde con la familia, cuando acaben los trabajos saldremos un rato, lo típico, los libros aunque tienen 40 y 36 años, pero sí, yo continúo regalando el libro a bien, ellos, bien. al marido, bueno. ¿Y ya tiene usted el libro preparado? No, nos compramos los juntos, bueno y así nos peleamos un poco, este sí, este no, este es caro, este es barato, ¿sabes? Claro. Entra todo, claro. <ríe> y ya está, para hacer un poco de fiesta. ¿Y la Rosa ya le ha arribado? No, encara no, ya supongo supo, <ríe> que me la adunarán aquí. No? Almenys? A veure si és possible. Sí sí. sí, sí. Home, jo dic que el centre igual ens regala la rosa, no? Seria, seria doncs maco, sí. també, no? Doncs sí, molt. Sí. Perquè el centre cívic de Navas fa poc que està inaugurat sí. i sí. val la pena doncs, que, que el, el centre cívic doncs, també tingui un detall amb, el, amb la gent que els visita, no? Bueno, i si no ens ho donen, pues, serà una proposta pel pròxim any. Molt bé. Sí. D'acord. Doncs que vagi molt bé. Val, gràcies. Bueno. Buenos días, San Jordi. Buenos sí, sí, sí. Bueno, y ya por, por, por último quiero... Sí. Quiero que esta chica wow, tan guapa nos mande un saludo para la radio. ¿Cómo te llamas, guapa? María. ¿María? ¿Ya has hecho un dibujo para el concurso de San Jordi? Sí. ¿Y qué has dibujado? El parque. ¿El parque? ¿Y cuál es tu dibujo? Lleava. ¿Qué, qué parque ha dibujado qué parque ha dibujado mm. uh, no, un parque con niños Muy parque bien. con niños es que sale, da mucha vergüenza ahora para la radio <risa> <risa> de acuerdo sí. hablamos o parlamo sí. hola, buenos días Buen día. Buen día. Muy bien, la verdad es que muy bien, la gente participando, lo, han venido la, los niños de las escuelas a, a ver el espectáculo infantil uh -huh. y esta tarde tenemos el recital poético, o que sea, muy bien. ¿Cierto? Sí, la verdad es que el teatro, el teatro ha sido bastante divertido, estaban los niños ahí sí. bastante entregados sí, y sí. sí, sí, han reído mucho y eso es lo más importante. Sí, claro, un uh -huh. ambiente muy festivo, ¿verdad? Sí, es lo que toca, es San Jordi, toca divertirse y pasárselo bien. Ya, gracias. Uh -huh. De nada, adiós. Gràcies, Molt bé, d'acord, doncs Enrique, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, i ens veiem per aquí la Trinitat. Molt bé, vinga, fins ara. Adeu, fins ara. Doncs ara el que fem és anar-nos-en ja directament cap al barri de la Sagrera, després eh, intentarem connectar amb Sant Andreu i després, novament, amb la Trinitat Vella. Així que el que fem ara mateix anar-nos cap a la Sagrera perquè ens demanen pas perquè sembla ser que s'està realitzant ja alguna de les activitats que hi havia previstes per a aquesta hora. Amb la qual cosa el que sí que podem dir és que hi ha diferents activitats les que estan realitzant aquest matí al centre cívic de la Sagrera a la Barraca que es troba doncs, això, a la, a la, al barri de la Sagrera i comentar-vos doncs, que hi ha diferents actes. Un es diu Un poema, una rosa, que és un recull de poemes de creació pròpia dels veïns i veïnes de, i lliurement de roses, que organitza la Comissió de Sant Jordi del Centre Cívic de la Sagrera. Després, eh, també de, a la, fins a les dos quart de dues, hi ha la visita teatralitzada de Mercè Rodoreda i Gurghi, i també a la Sagrera ja, fi, durant tot el dia, a punt i llibre, que és, el, podrem dir, vas canviar els punts que van obtenir en deixar un llibre, un punt, un llibre. Doncs ara sí, ara ens anem cap a la Sagrera per parlar amb l'Anna Arnal. Molt bon dia. Hola, Hola molt bon dia. Doncs explica'ns què hi doncs, Seguim aquí al centre cívic, la Sagrera la Barraca, i ens trobem al costat d'algú que ha vingut del, del Massallà, per a per fer una visita aquí al Centre Cívic i per, a, i per a sortir també a la ràdio Trinitat Vella. Així que us deixem presentant-vos, a veure si és el qui és. Aviam. Hola, bon dia de Sant Jordi a tothom. Tot bé? Sí, molt bé, tots. <laughs> doncs bé, jo no sé si potser em reconeixeu, però jo he sigut l'escriptora de la plaça del Diamant. Ho sona aquesta escriptora? Sí, sí, la Mercè Rodoreva. Efectivament, aquí a la Mercè Rodoreda, d'avui, en directe aquí al Centre Cívic de la Sagrera, que estem fent un acte molt maco de regalar roses, intercanviar llibres... Bueno, un dia especial pels dies de, dels enamorats aquí a Catalunya i he volgut, he volgut fer acte de presència. Molt bé. I què ens ha explicat aquesta diada de Sant Jordi? Com la veu? Eh, fa un dia maquíssim que acompanya l'amor dels enamorats i, bueno que és un dia perfecte per per regalar llibres mm. i jo especialment regalaria la meva obra, evidentment, perquè és una obra molt completa, molt maca i bueno, que, que jo he volgut continuar escrivint en el més enllà i avui faig acte de presència aquí per tornar a recuperar aquesta vida dels llibres i de les roses. No sé si hi ha algun veí o alguna veïna que ja li ha demanat signatura dels seus llibres... Bé, bueno, ara mateix baixaré en concret per començar a parlar amb la gent i perquè em tornin a posar una mica al dia què està passant per aquí, però, bé, bueno, veig que la gent s'està animant a, a venir, a agafar llibres, intercanviar. Ara, ara dintre d'un ratet, preguntarem a veure quins veïns què els hi sembla la meva tornada. A més, els veïns i veïnes interessats també tindran l'oportunitat de fer-se una foto amb vostè, no? Eh, suposo que sí, alguna foto suposo que tindran ganes de, de fer-se, no? I, retornar a altres moments que hem viscut sí, sí, jo veig més d'una veïna aquí que ja ens coneixem de tants anys eh? <ríe> doncs senyora Mercè Arrodurada moltíssimes gràcies per tota l'obra sí. que heu realitzat i que moltes vegades doncs, ens ha seduït i ens ha portat a, a somiar no? moltes gràcies a vosaltres i bueno, ens veiem a les meves obres doncs exacte, mm. Molt bé, doncs bon moltes dia. gràcies bon dia Adéu, bon dia molt bé, doncs a veure què ens diu l'Anna. Hola de nou. Sí. Pues ara va començar la visita teatralitzada, si algú es vol apropar a aquest puntet cívic, que és el carrer Martí Molins, número 29. Okay. Molt bé, Ferencó doncs Anna, moltíssimes gràcies i després Boníssimes connectem. Gràcies. Vinga, adeu. adeu. Molt bé, doncs ara sí, ara ens anem cap a Sant Andreu perquè a veure què ens explica la Susana Avila que no sé si uh, està a la plaça Urfila o si es troba doncs, a la plaça del Comerç. Hi ha diferents llocs per visitar avui a Sant Andreu. En un d'ells, doncs, evidentment, no podia ser d'altra manera que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, amb, amb, amb aquests diferents actes que s'estan realitzant i eh, doncs evidentment entre els diferents actes que, que s'organitzen aquesta nit hi haurà un concert a la Plaça Urfila a les 6, un concert a càrrec dels grups de l'Escola de Música Municipal de Sant Andreu. Doncs ara sí, ara sembla que tenim la a la Susanna a la banda del Philharmonie. A la Jardí. A la Susanna. Bon dia. Malà, dia. Estem aquí a la pla Sorfila perquè s'està portant a terme la sisena d'ici de la trobada de Lletra Ferit i entre les entitats que s'estan animant a pujar està, com no, el Consorci de l'Universitat de Lingüística de Sant Andreu i, com no, tenim aquí a la amb vosaltres. Hola, llengua, bon, bon dia. Bon dia a tots bon bon i felicitats a tots els jordis. Moltes gràcies. Doncs de moment, clar, començat les 11, ha començat a amb una mica de retard, ha empujat uns quants usuaris dels habitatge de Can Sant Reis Joan Torres i també ha empujat alguns alumnes del Consorci de a la Organització Linguística de Solà, Sant Andreu. Exacte, ja n'hem empujat 3, i després van alternant i que l'altre, els nostres són accedents de basi 1, per tant estan molt nerviosos. Et sentim amb dificultats, eh? Estaran atranquilitzant. És un moment, un moment, que em sento una, una dificultat. A veure... A... Ara, ara et sentim bé. Ara millor? Sí. Sí. sí. Doncs us estava dient que els alumnes que participen del Centre de Nova I de Fiolingüística són alumnes de basi i estan molt nerviosos, perquè... Llegir un poema en públic és un pas gran i més en quan és la teva llengua materna. I per tant estem molt contents que s'hagin animats i que siguin valents per llegir en català davant d'un públic molt ampli. Perquè ara ja la plaça aquí ja està plena, ja no queden carires per fèries i tampoc és la més nerviós quan s'hi veu però bé, és important que eh, un dia com avui, com un dia, dia de Sant Jordi, la feina línia a llegir i, i els espais públics, aprendre els espais públics amb, amb poesia, amb lectures, amb eh, probades. Sí, sí, sí, sí. La plena orfila, t'has de dir, Jordi, que està plena de gent, eh? Les parades ja està plena d'endiment, hi ha molta gent passejant, molta gent mirant llibres, mirant roses, o sigui que això... Eh... Sembla un festiu pel matí perquè, la veritat, està ple de gent. El que no sé és si et pots acostar alguna paradeta de roses perquè ens expliquin si s'han venut moltes o, o com estan en el dia. Sí, Jordi, doncs si em dones un parell de minutets, d'acord, s'apropo a una i tornem a connectar. Molt bé, doncs, bueno, si et sembla, continuem la connexió i tu t'acostes a la parada. Mentrestant expliquem alguna coseta. D'acord, doncs ara ja m'acostim. Doncs el que dèiem, en aquests moments s'està realitzant aquesta sisena trobada de lletra ferits a la plaça Urfila, la lectura de textos literaris organitzat per Districte de Sant Andreu i el grup Constància. Doncs fins a les dues del, del migdia tindrem l'oportunitat d'acostar-vos a la Biblioteca Agnesi Iglesias a la Comissió de la Lectura Pública del Districte de Sant Andreu, que tenen una parada de llibres i flors a la plaça Orfila, amb la col·laboració dels escriptors i escriptores del districte de Sant Andreu, que estan presentant, doncs, precisament avui la seva obra literària. I, entre d'altres coses, també podem dir que aquesta tarda hi haurà un concert a càrrec dels grups de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu i això doncs, serà davant mateix de, de, de l'Ajuntament del districte de Sant Andreu. A veure què ens explica la Susana... Molt bé... Vinga, som A veure... Ja la primera, ja. vale. Què ens diuen? Doncs Jordi, mira, tenim aquí a la societària dels de Quilos de Flors, aquí a la mateixa Presofila. Hola, bon dia, el teu nom? Carme. Doncs la doncs, tenim a la Carme, que està aquí amb molta feina, perquè hi ha moltes roses. Més o menys, quantes roses teniu aquí a la venda? En total 1.500. No, mira, <laughs> són unes quantes. Uh, espereu vendre les totes? Suposo que sí, cada any, sí. Uh -huh. Expliquem quines varietats de rosas pues tens aquí al Tokio. Doncs tens dos de festes fundes. La, la rosa és la mateixa, després tens en color rosa, en blau... En diferents en, colors. En diversos colors. Entre quins preus, més o menys? La més barata, 5 euros, en fundada. I més o menys, quina és la rosa que més... La, la, la que més surta és la de funda. Uh -huh. Però després sempre tens arreglos o rossets, que la gent a vegades vol un rosset. Hi ha alguna novetat aquest any, a ah, la Carnaviada? Doncs pues no, no, ha canviat els estils, abans eren estutxos eh, transparents i ara passant, doncs, ha canviat molt. Quots canvis, llavors? Eh? Sí. no, la rosa és la, la clàstica, la gent vol la rosa de, de tota la vida. Ah, no? Jordi, no sé si vols tenir una pregunta, la que és la bibliotària o el, el Sí, a veure, no sé si tenen diversitat de, de roses, quina és la que s'està venent més i si hi ha alguna altra rosa... Per exemple, la que més es venen la, la vermella, de tota la vida. Mm. Però sempre, sempre volen, si tenen una nena, una de color rosa per la nena o combinada una groga amb, amb vermella, però la, la majoria són vermella. Perquè d'aquestes roses que han sortit últimament de diferents colors, eh, això també ho teniu? No, no les porto perquè costa molt que sortin. Mm -hmm, ja dic clar. que la gent és molt tradicional amb aquestes coses. Mm -hmm. D'acord, doncs... Fins a quina hora, hora estaràs aquí, venent roses? Doncs pues fins que s'acabin. <ríe> Tot el dia, no? Tot el dia, excepte de les 7 al matí i tota la nit al enfundant. Don, per és un dia de molta feina també va xi ben amplor. Mhm. Sí, ah, no sé si tens algú que dels que dels escriptors andreuencs que avui ven els seus llibres. Sí, doncs sí. si anem ens dedicats un minut a ser, a fer la cutit un vell, d'acord? Molt bé. Doncs, moltes vegades Carme i que vagui molt, molt bé la diada. Gràcies. Bona okay. diada. Molt bé, doncs ara sí, ara sí que, fa, que farem una pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè el que farem d'aquí a uh, dos minuts és parlar amb els de l'escola, uh, sí, ara mateix us ho dic, amb l'escola, mm -hmm. sí, bueno, ho tenim per aquí. Uh, sí, uh, amb els de l'escola Ramón i Cajal que estan ja preparats per uh, fer los arribar els seus, els seus poemes, la seva, els seus textos, uh, ara mateix, doncs, entre, en que vagin entrant ja directament a veure què és el que ens poden dir des de, de l'Institut Ramon i Cajal, perquè també ells, igual que el Comer i Solà, igual que el Ramon Baranguet III o el Santíssima Trinitat, han elaborat els seus textos. Uh, podem anar explicant-vos també d'altres actes mentre no entren. Uh, per exemple els que es fan a la Trinitat Vella. Aquesta tarda a les 5, uh, la sala de jocs infantils i centre cívic de la Trinitat Vella es farà un conte que ens, port ens portarà a la llegenda de cavallers i princeses. També uh, aquesta tarda a les 6 uh, es farà el teu amulet de Sant Jordi i el taller de construcció de xapes pintades i eh, també podem anar comentant-vos que en aquests moments s'està fent un mercat d'intercanvi de llibres a partir de, les, a partir de les 5. Durant els dies previs a Sant Jordi doncs podeu portar llibres d'en bon estat per intercanviar amb altres que us puguin interessar. Més d'informació doncs a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. I ara doncs, sí, ara han entrat aquí amb nosaltres els del Ramon i Cajal. Com esteu? Molt bé, gràcies. Molt, molt bé. Doncs, Raquel, presenten. Com us dieu? Jo Nerea. Jo, Sònia. <ríe> molt bé, i a quin curs aneu? Ah, aneu sí, sí. A, la, a la mateixa classe? Mm -hmm. I què ens heu portat? Una història. I una tu na... també? Sí, una narració. Doncs què comença? Jo. <ríe> Vinga. La història del mariner Pau. Una nit fosca, molt fosca, el mariner Pau se'n va anar en el vaixell Atlanta cap a Amèrica. Va sortir a les 5 de la matinada del port asiàtic que es deia Aigua Blava. El mariner tenia una mica de por perquè no sabia el que li esperava. En Pau era una persona amable i molt generosa i sempre anava vestit amb l'uniforme del treball. La camisa blava fosca i els pantalons blancs. Al cap d'una estona de navegació, en Pau es va trobar amb un ésser inesperat. No es veia gaire bé perquè hi havia boira. Quan va obrir els llums es va quedar molt sorprès. No sabia el que era. Físicament era blanc com la llet i no aire gran. Però el problema no era aquest, sinó que estava sol, que no estava sol. Hi havia molts més de la seva, de la seva espècie i eren carníbus. El mariner va trobar una illa i s'hi va quedar a dormir. Però ell no sabia que aquella illa era el Triangle de les Bermudes. Al dia següent, quan es va voler marxar, no va poder anar-se'n perquè no tenia el vaixell se l'havien destruït els esses carníbos i el pobre mariner no va poder sortir mai de l'illa. En Pau va escriure la seva història, va posar-la dins d'una ampolla i va llançar-la al mar. Jo la vaig trobar a la platja i per això us l'he pogut explicar. Mm. Molt bé, una història molt bonica d'aventures. I la teva? Les aventures de la Matilda. Fa molts, molts anys en, en Nova York va haver-hi una aventada. El dia 7 d'abril del 1997. Una nena que es deia Matilda i que vivia a Nova York i era en aquell moment. Era rosa de cabells, amb la pell blanca com la neu i els llavis vermells com la sang. Era simpàtica, amable i carinyosa. La Matila va sortir de casa seva i així que sortia un tornado, se la van portar. La nena és de menys maria, però al final va arribar a un joc on els animals parlaven. Era una aia màgica, però a la Matilda no li agradava. Així així va passar una altra ventada i se la va emportar a un joc pitjor. i a la Matilda no li agradava, Fins que va arribar amb un una altra ventada a un joc de tranquil·litat, on els ocells canten, les papallones volen amb tranquil·litat, com a la nena li agradava. Al final, un vaixell se la van portar a casa seva volant. Llavors, va poder tornar amb els seus pares, amb els avis i els germans, en Xavi i l'Anna. I tot això és tan veritat com si hagués passat. Molt bé. Doncs unes felicitats a totes dues per bon bé que escriviu. Eh? Gràcies. Gràcies. I què voleu dedicar-vos quan sigueu grans? M'agradaria um, ser infermera ah, sí. A mi um, la netejadora dels gossos, dels ah. animals Molt bé, mm -hmm. t'agraden molt els animals Sí molt bé D'acord, doncs, si voleu que aprendre algú més de la vostra escola... Sí, doncs, sí. Uh, moltes gràcies a, a totes dues. Gràcies, sí, que vagi bé. Molt bé, doncs continuem aquí repassant alguns dels actes del dia d'avui. Anem a l'Espai Villabarcino, que aquesta tarda a les 6 hi haurà sopa de lletres creatives. Sopa doncs, de lletres creatives és una tarda dedicada a la creació de peces literàries que combina arts escèniques i arts plàstiques a uh, Readymade poesia performativa, és l'ampoeetry, poesia urbana, i això organitzat per l'Espai Vila Barcino, que és el Servei de Dinamització, de dinamització juvenil. Doncs continuarem repasant d'altres actes. Ara, uh, doncs tenim amb nosaltres a d'altres alumnes del Ramon i Cajal, de quin curs sou? Sí, sí. De Doncs uh, la Raquel us presenti. Bé, bueno, com us diu, Tu com et dius? Jo em dic Patrick i sóc de 6è. Er. Molt bé, i tu? Jo em dic David i sóc de 5è. Er. I que ens heu portat? Històries? Jo una narració i jo un poema. Molt bé, qui vol començar? Jo. Vinga. Plans versus zombies. Un dia al matí em vaig despertar, vaig sortir al carrer i no hi havia ningú excepte el meu veí, Dani, i estava tot ple de zombies. En Dani va venir corrent i em va dir... Fes amb compte amb els zombis que ens volen menjar el cervell i em va donar llavors de diferents plantes i espacials. Especi N'hi havia de llançar llavors, mines, explosius, catapultes, llançar sols i lluitador. Cada vegada hi venien més zombis i jo anava posant les plantes per si era veritat que feien això. Era veritat, havien destruït els zombis però el millor és que em, em podia defensar amb elles. Per un moment em vaig desmallar i quan em vaig despertar tot havia estat un somni. Molt bé. I el teu poema? L'amor. Vinga. L'amor pot ser verdader i a vegades no ho és. Si tu vols t'emportaré al màgic món de l'amor. No tinc ganes per anar al cel, però si tinc paraules per dir-te t'estimo. No sé com dir-t'ho perquè és molt difícil. Al final és dur, però ara dic t'estimo. Molt bé, molt romàntic i molt encertat per al dia d'avui. Molt bé. I quines coses feu a Sant Jordi? A part d'escriure aquestes històries i venir a la ràdio? Eh, ara anem a fer uns tallers que fem punts de llibres diferents, de diferents tipus, i, uh -huh. i uns punts de llibres també per a la biblioteca. Està molt bé. I també li fem unes, una rosa i també un intercanvi de llibres a l'escola. Llibre. Ah. Està molt bé, no? us ho passeu molt bé no? amb aquestes sí, sí. activitats. I què, vindreu un altre dia per la ràdio? Sí, sí, sí. Vinga, sí, molt bé. Us, doncs, esperem. Doncs, us esperem un altre dia que també us pugueu aquí. Doncs moltes gràcies. Vinga, doncs a veure si pot passar alguna cosa més. Doncs hi continuarem doncs, això, parlant amb l'escola les, Ramón Hall, que és l última, però no la menys important, de la, totes les que hi han aquí al barri de la Trinitat Vella. Doncs a veure, què ens poden explicar? Passeu, passeu. A veure què ens expliquen. Bueno, aquí tenim tres noies. Tres noies. Com us dieu? Carol. Safa. I tu? Raquel. Mira, com jo. <laughs> I què ens heu portat? Poemes pel que veig? Sí. Doncs qui comença? Qui vol començar? No. Doncs vinga. Vinga. El Dufí. Aquest Dufí neda, neda sense fi. Amb el teu sonar fa que et senti al mar. Amic Dufí, ets el meu amic preferit. Sembles una sirena que no pare i neda. De color gris, ets ben bonic. Jo vull nedar i trobar-te al mar. Molt bonica. I la teva? Mare. Mare, ets preciosa si com una rosa. Mare, m'has cuidat. M'has donat carícies amb la teva mà. Sempre estàs ahir amb mi, des d'aquest moment fins al fi. Fas molts treballs per mi, cuidar-me, netejar-me. Si no estàs amb mi, em perdo pel camí. És la única del món que sempre em dones la raó. T'estimo, mare. Molt bonic. Segur que li agradarà molt a la teva mama. Sí. I la teva? Els amics. De vegades sento que estan al meu costat. Em recolzen, m'ajuden i m'alegren, però s'anyunyen amb tristesa perquè no estan al meu costat. I sento un buit al cor. Quan, es, quan estem junts juguem, parlem i fem coses divertides. I això m'agrada moltíssim. Si ens anyunyem, no m'agrada, perquè estic sola. Per sempre tu i jo serem amics. Molt bé. Molt. I en quin curs esteu? En cinquè. Aneu totes a la mateixa classe? Sí. sí. I us agrada escriure? Sí. sí. Molt. <laughs> doncs a veure si surt alguna escriptora o... O, o alguna locutora de ràdio no us agradaria <ríe> <Sí>. <ríe> molt bé doncs esperem que un altre dia també pugueu venir aquí a la ràdio a explicar-nos coses uh -huh. moltes gràcies a totes tres vinga uh -huh. uh -huh. adeu. adeu doncs uh, fins aquí aquestes aquests poemes, aquests uh, textos que hem llegit de la, amb l'escola Ramon i Cajal ara el que farem doncs, serà ràpidament anar a escoltar una mica de música i després entrem en les notícies des de la xarxa doncs una mica de música i tornem Es darrer cop que ven que veurar. Aquests aras de rein no em vendrà cap altre perè en tu. Sempre espera resposta Per que estàs disposat a no tornar I si també vas no tornis més. Ooblida' menim. Olida que aquell dia vaig pregar perquè et quedassi. Si te'n vas no tornis més. S'hagués perdut a dies de perdre ses forces.